Imobiliară La hotelul Mierla Neagră Am iubit un înger creț Ce schine perdeluțe Ne fereau de nătăfleți Coborâse prin hublouri Se numea Margo, Sub fulgi avea locuri pe care nu-i frumos să le divulgi. Din ianuarie în apriluri, din apriluri până în iunii pur înfășurat în triluri, Am făcut față minunii, dar în brune de octombrie s-a topit o, o, o deziluzii Și-am rămas să beau de cocturi, tranzitorii și infuzii și după amiezi țignite să visez, trântit pe o rână, Coapsa lui Margon opturi lângede cu dublă frână. <trui>